Warnladen. Für jeden was dabei. Heute Hunde. Die ewigen Begleiter der Menschheit. Schon vor vielen, vielen Jahren begannen Menschen Haustiere zu zähmen. Damals waren es Wölfe, die sie zähmten und aus denen sich nach vielen Jahren Hunde entwickelten. Hunde haben 42 Zähne, auf jeder Seite jeweils vier Vormalzähne oben und unten und je, und zwei Malzähne oben und drei unten. All unsere Haushunde stammen ja bekanntlich vom Wolf ab und schon in der Steinzeit hat der Mensch Wölfe gezähmt. aber im Laufe mehrerer Jahrtausende haben sich natürlich langsam manche Merkmale vom Wolf geändert und durch viel Zähmung und Züchtung äh, ist somit unser heutiger Haushund entstanden. Aber viele Eigenschaften vom heutigen Haushund lassen noch die Abstammung vom Wolf erkennen. Und Wölfe leben ja in Rudeln und das sind circa Gruppen von 20 Tieren und Wölfe ordnen sich da dem Leittier, auch Alphatier genannt, unter. Und das Interessante ist, dass auch Hunde eine Rangordnung akzeptieren. Das bedeutet, dass in der Gruppe bestimmte Tiere mehr zu sagen haben und andere weniger. Und da Hunde meistens allein oder nicht in so großen Horden gehalten werden wie Wölfe früher, übernimmt sozusagen der Mensch äh, die Rolle als Ersatzleittier. Auch Hunde weisen noch ein Jagd- und Tötungsverhalten auf. Aber das unterscheidet sich natürlich schon sehr zwischen Wölfen und Haushunden, da Haushunde deutlich weniger aggressiv sind wie Wölfe. Aber dort können sie angreifen und dann können sie auch gefährlich werden. Aus diesem Grund gibt es verhältnismäßig viele Menschen mit Hundeangst. Solche Menschen sollten vor Hunden nicht davonlaufen, denn ein Hund riecht es, wenn man Angst hat. Das heißt, man schüttet sozusagen Stresshormone aus und dann will der Hund erst genauer wissen, was das eigentlich ist, was los ist. Und somit zieht man mit Hundeangst den Hund erst richtig an. Heißt, man soll keine Angst vor Hunden haben, sie tun einem nichts, wenn man ihnen nichts tut. Allerdings, das Knurren ist sozusagen sowas wie eine rote Karte, das heißt, dass sie da dann ein erhöhtes Aggressionsverhältnis haben und möglicherweise angreifen können, das heißt, da sollte man dann vorsichtig sein. Heutzutage sind durch Zähmung und Züchtung ca. 400 verschiedene Hunderassen entstanden, bedeutet Hund ist nicht gleich Hund. Das heißt, es gibt viele, viele verschiedene Hunderassen, um nur zwei davon zu nennen, beispielsweise Rauha, Dackel oder Golden Red River. Doch nicht nur am Knurren lässt sich erkennen, wie sich der Hund gerade fühlt oder ob er kurz vor dem Angriff ist, sondern auch an der Körpersprache. beispielsweise angelegte Ohren, gesenkter Kopf und eingezogener Schwanz, da ist er eher ängstlich, unterwürfig und eher nicht bereit anzugreifen. Wenn allerdings mit aufgerichteten Ohren, gefletschten Zähnen und aufgerichtetem Schwanz dasteht, dann sollte man wirklich aufpassen. Aber auch stolze Hunde gibt es, die stehen dann mit aufrechten Ohren, mit erhobenem Kopf und aufrechtem Schwanz. Leider werden auch viele Hunde sehr ungerecht behandelt oder gar in kleinen LKWs aus dem Ausland zu uns gebracht. Und deshalb bitte ich Sie, wenn Sie sich auch einen Hund zulegen sollten, machen Sie das nur von Ihrem Tierschutzverein oder Ähnlichem, da es den Hunden sehr schlecht gehen kann, wenn sie über so weite Wege transportiert werden. Übrigens ist das auch illegal. Und wie heißt es so schön, wirklich glücklich ist der Hund, wenn alle vier Pfoten oben sind.